Деміурх, зрадливий син, творець видимого світу, може взяти все від нас, тіло, майно, землю, багатство, але хай бере всю тупіну буття, а не рушиме багатство з нами наша невмируща сутність. Як же звільнити ту вічну частинку, як повернутися до рідного краю? Це найголовніше питання. Непросте рішення стоїть перед кожним шукачем. Господар світу через своїх жерців утверджує нерушимість цього творення. Він загрожує карами або принаджує нагородою. Але істина прийнята під страхом, лише гримаса потворності, а істина, дана як нагорода, є лише плата за послух. Що нас тримає тут, у цьому світі? Батьки, Друзі, вітчизна, принади життя, насолода, любов, так-так, і ще безліч інших явищ та речей. Тисячі, тисячі неточок і мотузів, незримих пут, що ними сповито душу. Щоб їх розірвати, треба відмовитися від цього світу. Як, здивувався Ісідор, убити себе? Я думав про це, коли втратив кохану, Невже так просто? Непросто, заперечив Сивобородий. Самогубство не звільняє нашої невмирущої частки. Ти вбиваєш тіло, але не знищуєш жадоби відчуття. Відчай втрата близької істоти кидає тебе в обійми небуття. Але твоє серце залишається в полоні ілюзорного світу. Щоб добути волю, треба, залишаючись тут, на землі, відмовитись від неї, від її принад. Жінка, багатство, насолода це це кайдани деміурга, якими він закував нас, вирвав в серці своєму корені жадання, запалив душі вогонь одного лише прагнення, до краю свободи, до Божественної повноти. У чому свобода? У чому повнота? Свобода від усього, повнота відсутність всього, не збагну. Напруж уяву, що таке явище, річ, подія, світ, люди, то лише наповнення відсутності, порушення її чистоти, її повноти, то ніби пляма на вселенському тлі спокою, то хвиля на величному океані небуття, повнота то спокій, бо вона обнімає все, Свобода, то спокій, бо лише у спокої ми позбавляємось від явищ і речей, що поневолили нас і прив'язали до колісниці світу. Не даю тобі понацеї від усього зла світу, вказуй напрям. Шукай собі, думай, зупиняй потреби тіла і нижчої душі, збагни в чому їхня сила чи безсилля. Бій буде непростий, він триватиме доти, доки твоя земна природа – не переплавиться у полум'ї істини, може навіть все життя. Але мета чудова. Ти не самотні юний, брати, поруч мужні шукачі. Нас мало, нас ненавидять жерці ветхозавітного бога Єгови. Ми відкидаємо принади князя світу, як відкинув їх у пустелі славетний син Софії. Велика мати не покине мужнього шукача, обличчя її закрите для ока земного. Але руки її готові підтримати того, хто не побоїться ступити у порожнечу. Довкола вогнища запанувала тиша. Лише тривожно потискували жарини в багатті та іскри весело гралися в повітрі, прагнучи в небо і згасаючи в ньому. Ісідор прислухався сам до себе, намагався віднайти в душі своє місце для нових нечуваних вражень та ідей. Серце горіло прагненням небували здійснень і остерігалося чогось. Кинутись на осліп до нових обріву. А може там, за ними, знову беззодні і болісні розчарування? І згасне його бентежна душа в безконечній дорозі, як згасають ці іскри в байдужому просторі. Про те, що йому залишилося робити, там у далекому світі пустка і безнадія, він втратив найсвятіше, найкраще, на земних стежинах той скарб не повернеш. Може ця небувала дорога приведе до заглибленої любові? Може у світах повноти казкових, незбагненних, але жаданих Він устріне ту, без якої навіть повнота здаватиметься насмішкою жорстокого Бога?